яка потрапляє з вологістю до легень. Пауза. Раптом Марта різко обертається, і її очі хворобливо блищать. Тебе наче підмінили. Ти ж не такий, сідає на підвіконник. Що зі мною? Дивишся на неї, ніби на античну амфору, Бачиш перші сліди старості на змарнілому обличчі, хоча їй тільки двадцять з хвостиком. Майже жіночка. Скільки разів тобі казати, коли одягаєш темне плаття, не користуйся пудрою, бо вона тільки підкреслює блідість твого обличчя. Припини тремтять її губи. Приємно зараз бути поруч з нею, бо збуваєш прокволість споглядаючи повні м'які губки, які вміють бути шаленими. Срібна змійка під доглянутими пальчиками оживає і на білому зап'ясті здається чужою і зайвою. Марта знову базікає, що вона дурепа, бо зійшлася з таким пройдисвітом, як ти. Бо повірила в твої підступні слова, що її подруги давно вже щасливі, Бо знайшли теплих і добрих людей, які хочуть, аби все було добре. І вони справді живуть, а не мучаться. Заглиблений у спостереження за нею, майже не сприймаючи, пропускаєш повз вуха слова і з виглядом студента-дерматолога вивчаєш шкіру її обличчя. Під очима з'явилися невиразні мішки, це може бути від нирок. На лобі виникла ще одна горизонтальна зморшка, очевидно, від негативних емоцій, які вириваються назовні. Помітно обвислі щоки, напевно, від надмірного коріння. Мені нема більше з ким говорити, ти чуєш? — перебиває твої думки. Так. Я не знаю, що буде завтра, які будуть наслідки після цього всього. Ходить неспокійно по кімнаті з письмового столика бере томик Місіми, гортає, кладе, знову дивиться через відкриті жалюзі у вікно, стоїть до тебе спиною. Вкотре чуєш стару пісню, що через тебе в неї нема більше близьких подруг, у них сім'ї, їм зараз не до неї. Що залишилася одна однісінька, і вечорами, як остання дурепа, чекає від тебе телефонного дзвінка, чекає теплого і ніжного слова, а ти, ти знущаєшся з нею, обманюєш її, поводишся легковажно, ніби підліток, а варто вже зробити певні кроки, це запозичено в її матері. Марта на твоїх очах далі запалюється, наче входить у раж, і теревенить про хто зна що. Мовляв, ти нею бавишся, ніби котик з мореною мишкою використовуєш, що в тебе мефістофільські очі, що крім себе більше нікого не любиш і, певно, не полюбиш, що тебе цікавить тільки жіноче тіло, а душа, душа – це повний нуль. Така собі ганчірка для протирання пилюки. Але ж у мене є також серце, дорогий. А ти? Ти поводиш себе так, ніби я повія. За що? Що я зробив? Зараз Марта тебе дратує, відчуваєш несамовиту лють. Дивишся на її плечі, і вони видаються обвислими, зів'ялими, руки худющими, безжиттєвими, а голова ніби трохи плеската й кумедна, наче у курки. Марта не вмів бути веселим, зрештою не вмів бути сумною, бо завжди однаково радіє і тужить, подібному руку. Вона теревенила при першій нашій зустрічі на липневій нічній лавочці у Центральному парку. Це, мабуть, ганебно оскверняти пам'ять такими песимістичними думками, тим паче, якщо згадуєш про хороше і приємне. «Чому ти мовчиш?» – спід лоба запитує. «Справді, чому ти мовчиш?» «Навіть не знаєш, що відповісти».